Розділ 28. Чому зменшення кількості стресу – це не єдина відповідь? Зменшувати кількість стресу там, де ми можемо, це здебільшого хороша ідея. Людям постійно радяться робити, але особисто мені цей метод ніколи особливо не підходив. Перш за все, це надто розмита порада, тож ніхто не знає, що насправді з нею робити. А по-друге, від багатьох чинників, що спричиняють стрес, ви в будь-якому разі нікуди не подінетесь. Іноді ми самі впускаємо стрес у своє життя, дивимося спортивні змагання, готуємось до весілля, але найсильніший стрес, як правило, ми запрошуємо. Боксер може сильно хвилюватись, виходячи на ринг, але він хвилюватиметься не менше, коли йтимете в лікарню, щоб дізнатися результат своєї біопсії. Або уявіть людину, яка рахує свої фінанси та розуміє, що може втратити дім. Такі ситуації спричиняють неабияку стресову реакцію, тож нам потрібні інструменти, які допоможуть впоратись із ними, максимально здоровий та ефективний спосіб. Ми, люди, і любимо, і ненавидимо стрес. Нам подобається, коли фільм жахів лоскоче нам нерви. Ми любимо швидкість американських гірок. Ми самі обираємо цей стрес і з нетерпінням на нього чекаємо. Нам може здавати, що ми не контролюємо ситуацію, але ми знаємо, що це лише на якусь мить. Нам страшно, але ми впевнені, що виживемо і зможемо розповісти про це іншим. Нам вистачає контролю, щоб припинити розвагу будь-якої миті. Без стресу життя стає надто нудним. Якщо стрес присутній у правильній кількості, воно стає цікавим, веселим і захоплюючим. А якщо його забагато, всі ці переваги зникають. Нам потрібен правильний баланс між передбачуваністю та пригодами. Як ми вже казали, не всі емоції погані. Так от, стрес теж не цілком поганий. Це не збій і не слабкість нашого мозку чи тіла. Це низка сигналів, за допомогою яких ми розуміємо, що нам потрібно. Стрес має позитивний короткостроковий ефект. Викид адреналіну в стресовій ситуації допомагає тілу боротись із бактеріальними та вірусними інфекціями. Він пришвидшує серцебиття, загострює когнітивні здібності та розширює зіниці. Це допомагає вам зосередитись на подразнику, оцінити оточення та відреагувати так, аби відповідати його вимогам до вас. Нас змусили повірити в те, що стрес – це застарілий механізм виживання, який більше нам не потрібен. Тож, коли ми починаємо відчувати його симптоми, коли в нас калатає серце, пітніють долоні, ми думаємо, що з нами щось не так, і наше тіло нас підводить. Ми сприймаємо це як помилку системи або розлад, який треба виправити. Та насправді не все так однозначно. Стрес не завжди шкідливий, а наша головна мета не завжди в тому, щоб його позбутись. Наука розповіла нам про небезпеку стресу, але крім цього вона розповіла нам і про інші його сторони. Про те, як ми можемо використати його на свою користь і як правильно відновлювати свій розум і тіло, щоб стрес не ставав небезпечним. Тож, якщо ви почнете відчувати ознаки стресу, коли вступаєте з презентацією на роботі чи в школі, це означає, що тіло допомагає вам показати ваш максимум. У таких випадках нам не потрібен певний спокій та незворушність, нам потрібна бойова готовність і ясна голова, щоб досягти поставленої цілі. А що нам не потрібно, так це, щоб стрес сягав такої точки, коли почне згубно впливати на наші здібності та змусить нас уникати викликів. Вміння понижувати градус стресу, коли він нам не потрібен, і підвищувати, коли потрібен, має колосальне значення. Повноцінне життя неможливе без стресу. Незалежно від ваших унікальних особистих цінностей, будь-що, чого ви прагнете та заради чого працюєте, не вийде реалізувати без стресу. Стрес – головний інструмент на шляху до досягнення мети. Дуже часто саме найважливіші для нас речі викликають найсильніший стрес. Якщо це гідна мета, вона варта того, щоб за неї боротися. Тож стрес – це не завжди ознака проблем чи хвороб. Він може бути свідченням того, що ви живете повноцінним життям, і турбуєтесь про речі, які мають для вас неабиякі значення. Якщо ми навчимось використовувати стрес у своїх інтересах і за потреби зменшувати його рівень, він стане нашим найціннішим знаряддям. Підсумок розділу. Стрес – це не завжди ворог. Це ще й наш найцінніший інструмент. Навчитись відновлюватись після стресу – набагато реалістичніша ціль, ніж повністю його позбутись. Стрес допомагає нам працювати на максимумі можливостей і досягати цілей, але ми не створені терпіти його постійно. Стрес потрібен для цікавого та захоплюючого життя, але якщо його доза завелика, ці переваги нівелюються.